dalika al fawz al adim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allah me bekimet mshirën paqen dhe mirësitë të tij qoft mbi ju mbi u të nderuar të lëshkuar familje me familjet tuaja dhe kudo që ndodhen me emrin e allahut të gjithë mëshirshëm mëshiruesit Farëndërëm Allahum, Zotin, kryuasin e botrave, bekimet, pacha, mirësit e Zotit, qofshin mi Muhamedin, alehi salatu wa salam, dhe mi dhita ta që ndjekin dhe pasojnë në rrugën e ti, derin dit në gjukimit. Do të jemi së bashku me shpresnë e Zotit Gjellë Gjellaruhu në një cikrële misionesh që kemi mënduar të titulojmë Islami një ilustrim praktik, që do të thotë se feja e Zotët gjëllë gjelalu hu, që është në momentin e parë ku ka ardhë në to, ka ardhë për një qëllim, që tjetë një fej e jetës, një fej që jetohet, një fej që praktikohet. Për këta është të Zotët i madhë, gjëllë gjelalu hu, të soli pejga merët, në mënyrë që tjenë ato shembuli i parë, i praktikimit fes, dhe ku njërzit këndë, ku të këthehen dhe ku të referohen. Për këtë Në një jet kur anor thot Walau gjallinahu meleken Lelebes në alehi ma jelbisun Sikur i pëdërguarit të ishte Për e njëve A i do të kishte naturë njërzore Do të vishej ashtu si që vishen njërzit Dhe do të hanë të ashtu si që hanë njërzit Dhe do të silën në përtrejgje Ashtu si që silëshin njërzit E zotë i madhjës të ashtu thot Se nëse i dërguarit do të ishte Për e me lajkeve njërzit Do të kund dhe do të gjenin arsye, ndoshta për të mos u bindur, do të thonin se kjo fe është për engjujt dhe nuk është për njerëzit. Por këtë arsye e Zoti i Madh solli pejgamberët në tokë në mënyrë që të jenë shembull praktik i zbatimit fes, të fesë, sepse në të vërtetë njerëzit kur e marrin teorinë kanë nevojë të shohin dhe anën praktike të fesë. Për këtë arsye e Zoti i Madh kur flet për Muhameditin alayhi salatu vesselam Kurani thotë: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." pa dyshim që i dërguari i fundit pra Muhamedi aleyhis salam është shembull i mirë për çdo besimtar dhe besimtare që shpreson takimin me Zotin dhe që shpreson takimin me botën tjetër, pra që shpreson se ka një botë tjetër. Dhe kështu njerëzit në përgjithësi edukohen duke pas shembuj të mirë. Dhe nuk mund të ketë edukim brezash nëse nuk ka shembuj të mirë. Për këtë arsye e pam të arsyshme që të kemi këtë cikël emisionesh që është një ilustrim praktik mbi islamin, pa islami jo thjesht teori, jo thjesht diçka që thuhet dhe gjehet në për libra, por se diçka që ne do ta gjejmë praktik në mënyrë se si njerëzit e kanë realizuar dhe jetuar këtë fes të Zotit xhallaluhu. Gjell Desha të ndalemi sot në një fakt shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me besimin dhe me besimtarët, ose do thoja më mirë që nuk mund të plotsohet besimi vetëm se në përmjet ti, që konsiderot për shtyllave të besimit, dashuria për Allahun dhe për të dërguarin e ti, Muhammedin, Alehi Salatu, Ueselam. Gjdo një i pota kapësh në rrugë, të flasësh më të njerëzit që ndoshta se kanë parë në njëherë dhejër në gjamis, ose dalin për baron për të falë vetëm, ose u roftë Ramazoni kur a gjërojnë, apo të thier që s'ka ndihje fare, po tu flasësh për Zotin, thotë unë dua Zotin fort. Madje mund të pretendoj ndonjëri prej tyra se ajo don Zotin më shumë se ti që frequenton xhamin, saq fat sa, ta dish ti sa e du hun Zotin, sa fort e du hun Zotin, ose nëse do flitet për të dërguar në Zotet për Muhamedit alay salam, do ta gjejsh dikë prej kësaj kategorie njerëzish që thotë unë e du shumë, unë e respektoj, fashion burri më shumë shumë, madje un kur kam vdot prezantoj në me vlutin e ti. Dhe pëjton se me kajsh e ka kërë obligimin dhe të tjurë ndaj zotit dhe ndaj të dërguarit e ti Muhammedit Alehi Salatu Veselam. Për këtarës ju është shumë rëndësishme të kuptëm në radhë parë se gjithë do të thotë dashuria për zotin dhe dashuria për të dërguarit e ti Muhammedin Alehi Salatu Veselam. Si realizohet ajo dhe me pas për të ndalu në momentin që ka të bëjë pikris me tematikën në mësimeve të, e, këty e, temave tonë, emisionit tonë që është disa shembë praktik i praktikë për t'i parë se si e kanë jetësuar njërzit, njërzit e devotëshëm me të vërtet, muslimant e mirë dhe të vërtet, dashurin e Zotit dhe dashurin bitë të dërguarin e ti, Muhamedin, a.s. Pse do një ju Zotin e ti? Pse do Zotin fort? Pse duhet me dash robë i Zotin fort? Duhet me dash fort se Zotin i madhë dhe shta i c Çdo gjë që ka të bëjë me ty nga fillimi deri në fund është prej Zotit. Jo, do thotë ndonjëri babit dhe mami, prindërit. Po flasim për krijimin tënd. Po flasim për diçka më shumë se kjo. Po flasim për formimin tënd. Po flasim për mirësinë që Zoti i ka dhënë ju atë në përgjithësi, dhe që e ka veçuar nga krijesat e tjera, duke bërë e bërë atë amanet qartën e Zotit në tokë, duke i dhënë logjikën, duke i dhënë atij aftësinë për të komunikuar. Dukë i dhenë ati ekulibrimin, mënyrën e tjetuarit në formë të ekulibruar, kush i dhatë gjitha këta dhe kush i adhuroj njëri jutë, a njështë Allahum, a njështë Zotit. A nuk e guptonë, ma robë i Zotit, se shdë gjëtë e këti ka të bëj me Zotit ndirek, zemë rajote, mënyrës e se a funksionon, është ndarë në kujtë, të mënduar i tënë. A ke mënduar në njërë për gjumin, Si kur qëtësohe dhe zemë, atoshtë dhe zemë, edhe unë du të qëtësohe më gjumë. A kemenuar në njërë për mënyrë se si Zotit të ka e kulibruar dhe të ka kryuar në formën më të bukur, më të përsosër, do të bëjaj në pyti i këshu, në gjyrë në syve vete ke zjed, po në gjyrë në flokëve, po gjatësin, po shëndetin, po këto prinder të me kulushim që ti ka dhënë Zotit i matë, po këto pas kujdes mos e harro Zotin tënd ja o i njeri ma gërra me robikul karim o ti njeri ç't bëhet ty që të mashtrohesh ndaj Zotit tënd bujar Zoti është shumë bujar pse mashtrohesh ç't ka mashtruar për këtë arsye ti duhet ta duash Zotin dhe jo vetëm ta duash po ta falendrosh dhe jo vetëm ta falendrosh po ta lavdrosh dhe jo vetëm ta falendrosh po ta adurosh sepse ai është Zoti i cili është burimi i çdo të mirë te ti dhe te gjithë njerëzit dhe te gjithë njerëzimi dhe te gjithë bota dhe te gjithë universi njeriu mahnitet dhe çuditet kur ndalet përpara universit si funksionon mënyra dhe pozicionet që ka zënë toka në sistemin diellor vendet që ka zënë ka zënë sistemin diellor në galaktik dhe pozicionet që ka zënë kjo galaktik në mesin e miliona dhe miljardave galaktikave të cilat funksionojnë dhe janë lëvizje përshim bikqyre. Dhe sa ka që përnë bikqyre, në e është zote i gjithësis. Po përse shkojnë ma që largë? Shko të këtë njëriju, të këtë qeliza dhe mënyra se si a funksionon. Një qeliz në trupin e njërijut funksionon si një qytetit tërë. A ty bëhet gjithë shka? Kërë është zote i këtë ju e se i botrave. A e diti se probabiliteti i kërimi të, të një qelize vetë vetë i ju është n Një qelizë, sa qeliza, sa lloje qelizash, sa lloje molekulash. O oh, robi i Zotit, ç't mëson tron me Zotin, ç't huton prej Zotit. Mendoj vetëm tënde ku ke qen para 200 vjetësh. Dhe mendo pak ku do të jetë, ku do të jesh pas 200 vjetësh, ku do të jesh? Mos e harro Zotin tonë. Pse dua ta duam Muhamedit, alayhis salatu wasalam. Sa është pikërisht ky burr ai që na njofti me Zotin? Sash pikrisht ky burr që Zoti e zgjodhi për të qenë ndërmjetsi ndërmjet Zotit dhe njerëzve. Ai ia solli Kur'anin me mirësi të Zotit dhe ai na mësoi Islamin. Ai na tregoi se kush është Zoti dhe çfarë i takon Zotit dhe ai na mësoi dhe na tregoi se kush janë krijesat dhe çfarë i takon krijesave. Ai na mësoi se kush i bindet Zotit dhe ndjek rrugën e tij do të jetë i fituar si në këtë botë as në botën tjetër dhe kush ndjek të kundërtën do të ketë të, të kundërtën Zoti na ruaj. E duam profetin Muhammed alayhi salatu vesselam, sepse ardha i ati ndryshoi, ndryshoi historinë e njerëzimit. Era në tokë ndryshoi me ardhmën e tij sallallahu alaihi wasallam. Normalisht njeriu nuk mund të pretendoj dashurinë për Zotin dhe dashurinë për të dërguarin, qoftë se nuk realizon një gjë shumë të rëndësishme aja gjë shumë e rëndësishme që njeriu duhet të realizojë përpara se të pretendoj dashurinë e Zotit dhe dashurinë e të dërguarit të tij Muhammedit alayhis salam është besimi. Besimi në Allahun dhe besimi në të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu vesselam. Çdo të Gjëdot thot, sepse shpesh njerëzit thonë besoj, besoj, besoj në Zot e tjerë e tjerë, ëh. Një shpresë që ne i mësuar çdo të thot, më konkretisht çdo të thot, ti jesh besimtar në Zotin dhe besimtarë në dërguarin e ti. Se, si, cilë është kuptimi kësa e fjale? A kemë nduar në njërme vetë në tate? A të rgjohet? Besimi në Zotin dhe në dërguarin e ti do të thotë në radhë parë dhia, që do të thotë ti njohësh, të njohësh Zotin tënë, dhe të njohësh shfajta kona ti, dhe të njohësh sieljen e ti me njerëzit dhe përfundimin e kësa e sielje Të njohësh të dërguarin e Zotit Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe çfarë ka sjell për Zotin e Tij. Dhe mbasi ti njohësh, dhe kjo njohje nuk vjen vetëm se mbaz dijes. Ësht besimi dhe pranim i me zemër. Pa ti duhet të panosh dhe duhet të pohosh me zemër dhe me shpirt atë që tashmë mësove, atë që tashmë e njohë, duhet ta pohosh dhe ta pranosh. Dhe në momentin që ti e pohon dhe e pranon, duhet të futemi të këpuna. Gjese cili për nesh mund të ketë një kontrat pune, shkon një pun të saktuar, dhe përpara së ta filloj një pun të saktuar, bon një kontrat, kushtet e palës që mërën pun, dhe kushtet e palës që kërkon pun, e tjë e tjë, dhe pas i bjen dhe akord, duhet i përmbash asaj kontrate, normalisht, është nëse normale. Dhe ne, muslimon, jemi shumë serioz në çështje të tilla sepse është pjesë e moralit besimtarit dhe pjesë e plotësimit të raporteve ndërmjet të dhe njerëzve. Është e rëndësishme, nëse dikush do të futet në shoqatë, në një parti, normalisht duhet të shohë statutin e kësaj shoqate ose partie dhe pastaj përmbahet ti statutit të kësaj shoqate apo partie kështu me radhë. Në momentin që ti e bën musliman, thamë e kuptove dhe e njohës se ç'do thot Islam, e pranove. Ate e qanë betet, të punësh, të veprosh. Sepse nëse nuk vepron, lehtemi të këshembul i parë, që se di bon një kontrat pune, dhe nuk shkon pune, e me rogën fundë mujt, të marisht që se me. Nëse dikur së thotë unë jam simpatizant, apo antar i një x organizimit caktuar, mirë po nuk i përmbahet regullave që ato kanë vendos në statutit. E për e ashtojt të uchen disa shembuj njerëzor për t'të treguar se nëse nuk e përmbahesh, nëse nuk e zbatoj, nuk mund të qesh musliman. Se du kosh puna kush e pretendon islamin. ë, eh? puna është push, është musliman me të vërtetë. Dhe në momentin që arrijet puna, kemi një moment tjetër shumë të rëndësishëm që tregon se ka besim tek njëu apo jo që është tuamsojm këtë fetë mirë. Këtë gjë atë mrekullueshme për Zotin, për fenë përmirsit e kësaj feje, për mrekullitë e kësaj feje, njerëzve të tjerë. Dhe në momentin që njeriu realizon këto katër gjëra, do të thotë se është besimtar në Allahun dhe besimtar në të dërguarin e Tij Muhammedun Sallallahu Alaihi Wasallam. Në këtë moment, ne mund të flasim pastaj për pikën tjetër që është dashuria për Zotin, dashuria për profetin dhe si mund ta realizojmë dhe si mund ta jetojmë atë në jetë, qoftë se e kemi kaluar këtë pikë, e nëse nuk e kemi kaluar atë, të ndalemi, të realizojmë dhe pastaj të kalojmë aty produm të arrijm për qëllimeve të këtij mësimi. Besimi në Zot dhe në të dërguarin e Tij Muhammedin alayhis sallam, dhe më pas dashuria për Zotin dhe për dërguarin e Tij alayhis sallam, normalisht ka një formë të, të shprehurit. Ka një mënyrë të të shprehurit. Në raportet me Zotin do të themi Këthehu të këpërkëvëzimi islamit. Huali së islamu lillahi bitë tërkid. Ulin këjadu lehu bitë thaë. Ura bëratu më në shirkë u ahli. Qovëse të i realizon këto tre gjera, do të thotë se ke dhenë shenja dhe argumente për besimin në zotë dhe për dashurin në zotë gjëllë gjëllë alëmë. Tasërëm, shqipë. Ti dorzohështë zotit duke e njësuar atë ashtu si ç'e meriton ti bindesh Zotit duke adhuruar dhe të largohesh dhe të shfaqësohesh prej idhujtarisë dhe idhujtarëve, nëse një realizon këto tre gjëra, atëherë ke më të, të bën me të vërtetë me një besimtar, atëherë ke më të bën me një musliman të mirë, i cili jo as dorzuar Zotit duke e njësuar, ç'do të thot, njësimi i Zotit do të thot Zoti është 1 i vetëm pa shok. Në çdo gjë që është prej veçorive të ti dhe në çdo gjë që i takon atij dhe në emrat dhe në atributet e tij. Tanë ndryshe, ky Zot duhet njoh. Dhe në momentin që e njeh, e nje son. Dhe në momentin që e nje son, e adhuron dhe i bindesh. Dhe në momentin që e adhuron dhe i bindesh, largohesh prej çdo lloj shfaqje i idujtarie në jetën tënde apo prej njerëzve të cilët e ushtrojnë i drejtarin, sepse nuk mund bashkohet besimi, njësimi i Zotit dhe i drejtaria bashkë. Flas në konceptin e besimit dhe nuk flas në konceptin e jetës, sepse normalisht njeriu në jetë është i detyruar të ketë kontakte me njerëz që besojnë, me njerëz që besojnë me ateistë të tjerë të tjerë dhe marrëdhëniet e besimtarit duhet të jenë perfekte dhe korrekte në mënyrë që të tregojmë këtyre njerëzve se ç'është me të vërtetë feja e Zotit me sjelljen dhe me moralin tonë. Ndërsa ndaj Muhamedit aleyhissalam Tregohet nëse realizën njësa pika. Tosdik u hufima akhbar. Ti besosh në gjithë në gjithë që a i ka lajmërvar. Nëse profeti Muhammed a.s. ka thënë se ka jetë varri duhet a besosh. Mos thush që tjo, ne kemi hapi varri dita dhe nuk e pa ma të në një duke u diega ose në një që kishtë në i ka për shtë të të drejti dhe lulishte. Ka thënë Muhammed i duhet me besu? Pa atu hufima emer ti bësosh, ti bindesh në gjithë që ka orduruar. A besosh shpega me një Zotit? A besosh shpega me një Zotit? A të e bindhjo? Nëse dikush do të ordurante për të bërë di shka, do të bëja për jo? Për gjithë si ke puna, baba, ke shpia, ose dikush tjetër, do të bëja për jo? Kjo shpega me një Zotit, i dërgumë një Zotit. Të ndalohesh për gjithë dë gjithë që a i ka ndaluar, pra profeti i Zotit i ka Ndaj disa gjera dhe, atër do të ndalohash. A e besimtar? Ku duke të besimin? Normalisht, kur në momentin që ti privohesh nga e që ka thënë mos, sepse a e ka ditë shumë mirë, se aty të i dëmtohash. Nuk du të ndalem këtu me rasta dhe më shemu, se anë shumë. Shë në luar i morëritetë, shë në luar i bijozë, shë në luar i alkoholit. Në gjdoj që, po të atë studiosh, të kuptan të ti që është e dëmshëm për njëri ju dhe mos ta adhurosh kushti 4 ose pika e 4 mos ta adhurosh Zotin vetëm se në formën që Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka lejuar momentin që ti realizon këtë gjë do të thotë se je një musliman i mirë bravo të qoftë kështoj duam ne musliman dhe nuk duam thjesht musliman me emër dhe jeta e ty na dhe vepra e ty na dhe sjellja e ty na me çdo gjë mund të ketë lidhje po vetëm me Zotin dhe me të ndërguarin e ti Muhammedin a.s. s'ka lidhje. Në duon një musliman vërtet, një musliman real. Se pre këti pritën fryta, pre këti pritët bamiërsi, pre këti pritët ndryshim dhe pre këti pritët mbartje e haleve dhe problemeve të shëqërisë dhe ndikimi për të mirë, për ndryshimi në tyre në dobi të njërzimit dhe në dobi të shëqërisë. Gjithësësit i për nështë në këto momente mund të mendoj se dashuria për Zotin dhe dërguarin e ti ka disa shenja që shfaqen të kënjëri ju në momentin që ka dashuria për Zotin dhe dërguarin e ti dhe unë i apë drejt, ka drejt a i që mendon kështu, e vërtetësht a i një që e donë Zotin dhe dërguarin e ti shfaqen të kajt disa shenja Gjojnë njërën për shenjave që e ka përmen Zotin i madhë në Kur'an thotë nj Njerëzit mkonë profetit pa dallim, të gjithë thonin se e duam Zotin dhe e duam të dërguarin e Tij, Muhammedin (sallallahu alaihi wasallam). Dhe Zoti njerëzit i sprovoi me një ajet, por kjo nuk ishte se provë vetëm për sahabët, për shokët e profetit, kjo u bë se provë për mbar njerëzimin. Allahu zbriti ajetin ku thotë: "Kul in kuntum tuhibbun Allah-a fattabi'uni yuhibbukum Allahu wayaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafururrahim." Thuaj oh Muhammed, mbar njerëzve Nëse ju pretendon i dashurin për Zotin, bindë mëni mua, pra profetit, Muhammed a.s. që Zotit ju doj, e Allah të ju a fali gjynahat. Pra nëse dikush pretendon i dashurin për Zotin, duhet të matët puna e ti, fjala e ti, sjelja e ti, vepra e ti, me atë që ka bërë Muhammed a.s. Se Zotit tha, nëse do në Zotin, bindja në profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe bindja ndaj tij është burë provë dhe shenjë e dashurisë Allahut vetë dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Madje Zoti i Madh diku tjetër në Kur'an thot: "Fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainhum." Për shkak të Zotit tonë do Muhammed nuk do të jenë besimtar njerëzit dhe i sa ty të bënë gjykuas për shdo gjë, që ndodhë në mesin e tyre. Madje Zotë i Madhë tregon se bindja nda jasaj që Zotë i ka si edhë në përmjetë dërguarit e ti, është argumenti qartë i dashurisë Zotë i dërguarit ti, thot Zotë i Madhë. O makane li mu'minin, o la mu'minetin, idha kad Allahu a rasullu hu emren, enjekuna lëhumul khijaratu më nëmrim. është e pa mundur, gjohë, si është përmenë është e pa mundur për një besimtarë dhe besimtare, kur zoti dhe i dërguari gjykojnë për një qështje, të kente drejt për të zgjedh një shka tjetër. Zoti i madhë thotë, ja e ju halle dhina amenu, la të kaddimu bejni dhe ilahi o rasuli, o i që keni besuar, mos i jepni përpashthia zgje tjetër, për para Allahut dhe të dërguarit e ti, sallallahu alesolem. Atëherë, më konkretisht, që është dashuria? për Zotin dhe dashuria për profetin, çdo të thot dashuri, dashuria do thot animi i zemrës. Pra zemra është përpara shumë faktorëve. Dhe ku rëndon më shumë, do thot se aty ka dashuri më shumë. Zemra mund të përplaset me prindërit, mund të përplaset me shoqërinë, mund të përplaset me vëllezërin, me motrën, mund të përplaset me pasurinë dhe mund të përplaset me urdhhat e Zotit dhe dërgimet e tij sasen. Ku anon zemra më shumë, do thot se aty është dashuria. Këpra është dashuria e vërtet. Ku anon zemra. Ke provuar besoj në jetë? Ka ngjarje të ndryshme që ti e kupton që zemra jote qetësohet diku. Djaj këtë hadith të bukur që ka ndodhi një dialog ndërmjet profetit Zotit Muhammedit aleyhis sallatu wassalam dhe një burri të menhur prej shokëve të ti, tij. Omer ibn Khattabit, rradi Allahu, thot po esin bashkë me profetin, a.s. dhe me tha, omer, nuk do të plotsohet besimi asë njërit për jush, dhejri sa të jem unë, pra profetin, më i dashur për të, se pasuria e ti, se fmitë e ti, se familia e ti, se mbar njërzimi dhe gjithë dhe gjë, ma dje, dhe se sa vetë, vetja e ti, tha omeri, rrëdi Allahu, anun zotit që ofë të knaqë prej ti, tha opega omeri zotit, ti pasha zotin, je me i dashër të kumë, se qdo gjë, me i dashër të kumë, se fmit e mi, se pasuria ime, se gjithë njerëzit, se gjithë shka, po jo me i dashër sa vetja ime, tha profeti zotit, akoma omer, akoma, tha omeri, pasha zotin në no dërgore e allaut, ti je me i dashër për mua, se qdo gjë, Madje, dhe se sa vet vetja ime, tha profetja alëhi salatu e selam, tani po omer, tani e kërë realizuar besimin e vërtet në Allahun gjellë gjeraluhun. Nëse do të pysi dikush, qanë dhjën ti që je musliman? Qa si dojë përgjigjesh? Ti shkon gjami, qanë dhjën? A ka besimi në një shijet të saktuar? Që mund të aprovojmë gjithë? Po, po, gjithë mund të aprovojmë shijen e besimit zaq ta'm al-iman do ta ndjej ëmbëlsinë dhe shihen e besimit kush? Jo të gjithë njerëzit. Jo të gjithë njerëzit. Ai njeriu që është Allahu dhe i dërguari i Ti më i dashur për të së se çdo gjë tjetër. Nëse do më ditë se çfarë shi e ka besimi dhe çfarë bën këta njerëz që thalen pesë herë në ditë ta gjërojnë Ramazanin sfaqen në forma që ndoshta janë më çuditshme nga mënyra se si sillen njerëzit në sjelljen e tyre në veshjen e tyre e tjera e tjera. Tjet Allahu dhe i dërguari i Ti, më i dashur në zëmën e Ti se çdo gjë tjetër. Jetë Atëherë do ta kuptosh se ç'është besimi. Atëherë do ta kuptosh se ç'është ëmbëlësia e besimit. Atëherë do ta kuptosh me të vërtetë se ç'është Islami. Lusallahu në ma vëzotin e gjithësis, që të jemi se bashku edhe unë edhe ti që po më shikon në këto momente dhe po në ndjek në përmjet të tje emisioni për e njerëzë që e duan Allahun dhe dërguarin e ti, për e njerëzë që e ndjen së që është besimi e a ja kanë provuar shien, lusallahu që të jemi bashk për e këty në njerëzve. Ashtu si shkru dhe mëzotit, na bashkojnë gjenetet e ti më të mira. Normalisht, Kjo hyrë i shte e do mos doshma ose kjo pa a thënë një më mjërë temi, por se ne si që kemi premtuar në fillin të emisionit, nuk do të harojmë esenëse në këti emisionit që është shembuj praktik dhe ilustrim praktik në lidhje më adhurimet e islamit, në lidhje me fejën me besimin, në mënyrë që si që thamë, të kalëjmë nga, nga ana vetëm anë teorike e fejës në anën praktike dhe të shojmë shembuj të njerëzë që e kanë praktikuar k dhe pikrishtemën tonë në fjal dashurin për Allahun dhe të dërguarin e ti duke rrut zotët gjëllë djel gjelalu që t'ju bekoj dhe t'ju ruaj dhe t'ju japë mirësi dhe begati, takohemi në basë pushimit zotët është për bleft اشرف والاعرب والعجمين خير من يمشي على قدمين بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bekimet mirësit, begatitet e Zotit qofshin mbi ju dhe mbi familjet e juaja. U kthyem përsëri për, si për të vazhduar pjesën e dytë të misionit, ashtu siç është edhe esenca e këtij misioni për të ndaluar në disa ilustrime praktike mbi temën që ne folëm pak më herët, pikrisht për dashurin dhe Allahut dhe dërguarit e ti, Muhammedit, Alehi Salatu vë Selam. Dëndanim disa shembuj, me të vërtet janë shembuj që të lenë mbresa dhe shpresoj për i Zotit të madhë që t'jenë shkak që edhe ne të ndikohim për këtë në shembujve, sepse gjithë një i cili hulumtonë Kur'anin dhe të gjej se Kur'anin dhe atë në tre pjesë, Një pjesë është që ka të bëjë me besimin, pjesa tjetër ka të bëjë me ligjet dhe një pjesë e veçantë e Kuranit ka të bëjë pikërisht me ngjarjet dhe i i në në erët, me historitë. Për këtë arsye Zoti i Madh i drejtohet Muhamedit alayhis salam, we kedhalika naqusu alaykumin min anba min nabi min qasaba, ne këtu o Muhamedit të tregojmë ngjarjet që kanë ndodhur më herët në mënyrë që ti jesh më i qendrueshëm, gjithashtu Zoti i Madh thotë la katkana fi qasasihim ibratun li ulil albab, në ngjarjet dhe historitë atyra ka pas argumente për zotët e mendjeve, kushtojmë ne i përmendim ngjarjet të këtij histori sepse janë formë e edukimit të brezave. Për këtë arsye Zoti e ka përmendur në Kur'an dhe për këtë arsye i dërguari i Zotit Muhammed alayhis salam shpesh në mësimet e tij dhe ligjrat e tij përdorte shembuj dhe tregonte histori dhe ne duke ndjekë këtë shembull do të përmendim në këtë pjesë të dytë të misionit disa shembuj praktik, një ilustrim praktik të qsa i degët besimit ose më mirë të them të esencës besimit që është dashuria për Allahun dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do ndalemi me Abu Bekrin radhiyallahu taala anhu, i cili pa po emigrante me profetin e Zotit Muhammedin alayhi sallam për në Medinë. Dhe hër mas herë e gjeje që qëndronte përpara profetit sallallahu alaihi wasallam, herë tjetër e gjejnë mbas profetit alayhi sallam, herë tjetër e gjejnë të majt, herë tjetër e gjejnë djat. Dhe nga që kjo, kjo fenomen u vure, profeti A.S. me pyët e, e bubekërën dhe i tha, o e bubekër, qëne që ti herë delë për para, herë mrapa, herë majtës, herë djathës? Tha o pejga meri Zotit, kur mendoj se armisht mund të vinë nga për para, dalë për para, kur shkon menje se mund të vinë nga mrapa, dalë mrapa, kur shkon menje se mund të vinë djathës, dalë djathës, dhe kur shkon menje se mund të vinë majtës, dalë majtës, Për këta është fjë, Ebu Bekri, radiallahu ta'alënu, e ruan të profetit së alësem në këtë form. Ebu Bekri, radiallahu anhu, ishte i gatshëm të sekrifikon të vetën e ti dhe jetën e ti për para i jetën së profetit sëllallahu aleyhi wa sëllem. Për të ndalën një ras tjetër, ka të bëj për kërsht me alion radiallahu ta'alënu dhe për kërsht me njërjen e emigrimit të profetit sëllallahu aleyhi wa sëllem nga meka në Medinë. Profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam atnat Eftan Aliun radiallahu anhu në shpinën e tij dhe i thot se duhet flej mbi stratin e tij. Dhe profeti, siç e dini të gjithë, nga ngjarja del nga shtëpia e tij duke kënduar një pjesë të surës Yasin dhe largohet. Dhe andaj nga fundi i natës dikush kalon ndërkohë që politeistët kishin rrethuar shtëpinë profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe u thot Pojtë o njërë shfarë pristin thonë në popresim që të darim Muhammedi e ta egzekutajmë. Thotë Muhammedi u bo ko që ka dal nga mekja. Thonë të jo është në shpis ka dal. Thotë a e siguroni dhe largohet dhe kushkënë gjenë aty alion radiallahu ta'alan hu i cili sakrifikoj në këtë rast dhe rezikoj jetën e ti për hirtë jetës profetit Muhammed Sardasen. Në të kalem një moment tjetër në Medine ndërko që njërëzit po këtheshë nga lufta një sahabie, pa një bashkohës e profetit sallallahu alajhi wasallam, po priste. I thon asaj, Zoti të dashdorin po djalëut kanë dhuruar jetën në luftë. Thot, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si është? I thon pejgamberi mirë është. I thon Zoti të dashdorin po djalët shoq që kanë dhuruar jetë. Tha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si është? I thon mirë është profeti sallallahu alajhi wasallam. Pastaj than dgjovë, vllajët kanë dhuruar jetë Zoti të dashdorin. Tha, pejgamberi si është? Pasta e popristë, kër e pa profetin sallallahu alesrem, tha kullu musibetin dhune kërja rasullullahi gjelëll. Gjdollo e fatkesie që mund të ndodhë njërijut, në momentin që profeti është mirë, nuk ka nëjë peshtë rëndë. Shqip shra pozitë që kishtë e profeti sallallahu alesrem, tek këta njërës, sa e donin, sa e respektonin. A jemi në e kështu? A ka këtë pozitë dhe këtë vendë Muhammedis ose në zemër tonë? Nuk e dua me fjalë, as nuk dua ta të gjë përgjigjen po gjithësë cili duhet me ndojë me vetën e ti. Të me ndojë kur ndalet për para urdrave të profetit a.s. Të me ndojë kur ndalet për para ndalesave që ka bërë profetit a.s. Mendojë e pak si kur profetit vindë dhe për vizit në shpi. Qa do të bëjshë më për para? Të lagohëshe alkoholi nga shpia sa shë dukarë profetit zotit. Të fikëshe televizorin, apo të vishëshe ti që je e pambulluar akoma më të rëndërume, apo, apo, apo, apo. Mendoj në moment të aktuar kërë i e diku njetë si kërë tishtë e pranteje e Muhammedës osën. Si do tishtë e sjele e otë. E po duhet filloj nga zemra, dashuria, respekti, edukimi me të dhe pastaj vin qërat e tjera. Për këtër shpjetë dhe ne pojë përmendim këto njërëje. Le qofim një moment tjetër për kërështë një njërëje këtë që ka të bëjë me rininë. Në Medina, normalisht, jetë a mbasardis profetis, hausen, zhvillohen normalë, dhe në të këtanë njërës jetonë në Medinisht, dhe një djelosh që që e Gjulebib, kër djelosh i rrisë, si e për kush nuse, se nuk ishta që i pashëma që i hishëm, mirë po, profetit i Zotit e donë të shumë këtë djelosh. Vjendë të këtë profetit, a.s.a. dhe janë kohët, thotë përgamer i Zotit së po mjabin nuse, thotë pë Shko, thot, të këshpia e filan sahabio dhe kërkoj vajzën. Thot, oke, okay, ga me rizotit, thot, ti shko? Atër nithet për të shkuar të këshpia atyre dhe të roketë dherën. Hapin dherën, përshëndet e islame, thot, po, që mirë të ka siel? Thot, ka marë, se më ka qurë profetis, salu asem, nërmash të apërmend e profetin, thot, se më ka qurë profetis, salu asem, për të kurku ardorën e vajzës, Lëmë si unë, thajë jati. Profetë i Zotët i kërkëndorë në vajzës time. Jo, thajë, jo, jo për vete, thajë, po për mu. Thajë, kështi gjulli bibit, për i ke gjulli bibit. Ndërkohë që vajzë po djonde dialogun në derë. Thajë, o bab, mëse këthe, për dhejë sa e ka që pejga meri, sallallahu alai, sallallahu alai, sallallahu alai, sallallahu alai, o bab, mëse këthe, e ka që pejga meri, sallallahu al Ai ishte më i mbushur për ne se sa çdo kusht tjetër. Më i dhimbshur për ne se sa çdo kusht tjetër. Dhe në të vërtetë ishte një martesë bekuar dhe normalisht ngjarja nuk përfundon me kaq, por nuk është vendi këtu për të treguar të gjithë ngjarjet dhe të gjithë historinë. Ndalemi në një moment tjetër. Omer ibn Khattab radhiyallahu anhu dhe djaloshi i tij Abdullah, kur Omeri merr pushtetin në Medinë, do të thonë mori eh uh, khilafetin ku bo halifi muslimanve, normalisht asistencë, kishtë asistencë për gjdo familje, dhe pjesë e kësa asistencë e ishte djali ti, Abdullah, dhe bashkëmushatarë më të ishte një djelosh tjetër që quaj Usama Ibn Zeyt. Dhe kërë ndau asistencën omeri, djali të vetë i caktoj një asistencë prej 10.000 dirhemësh, dhe Usamës i caktoj një asistenci për 12.000 diremesh. Normalisht, kur këte e jo omeri në shpi ishte, prind dhe familia ishte në normalitetin e sajtë. I thot djali, i thot, o bab, pse Usamës i dhe 12.000 dhe mu më dhe 10.000? Thotor Birë, babaj Usamës ishte mëj dashër të këprofeti se sa babajut. Dhe Usama ishte mëj dashër të këprofeti se sa ti. Kështu që i tako në ti më shumë. Shifë, se si, shokët e profeti sasem, respektonin dhe ndjenjat e profetit sallallahu alaihi wasallam. Le përetajmë një moment tjetër të bukur. Një djalosh i shërbente pejgamberit (s.a.w.) vazhdimisht. Dhe pjesë e këtij shërbimi ishte që i sillte ujin profetit (s.a.w.) për të marrë abdes. Dhe pejgamberi (s.a.w.) duke parë gatishmërinë këti e këtij djaloshi i thotë një ditë, o djalosh, nëse ke ndonjë dëshirë, kërko se besoj se Zoti do të plotësojë dëshira jotë. Përfitoi pak veten ta të Profeturojë si kur dikush të ashte që kërkot diqka se dëshia jo të do të realizohet. Dikush do të mëndonë dhe për një makinë, dikush do të mëndonë dhe për një punë, dikush do të mëndonë dhe për pasuri, për trekti, për biznes, për palat, e tje, e tje. Mirë po, këtë jaloshi, pasë që jenë shumë me zhuar, se sa me, këtë me ndohet pak dhe thotë, o profetizotit, unë dua që të jenë me ty, në të njëjtën gradë në xhenet. Peygamberi (sallallahu aleyhi وسلم) i thon O Zovid, sa shihmë në gjë tjetër, tha O Peygamberi i Zotit, më thëvet, un këtë dua, të jem në një gradë me ty në xhenet. Tha Peygamberi (aleyhissalam) duke parë vigjilencën e këtij djaloshi, mir, atëherë më ndihmo duke bërësa më shumë së shkëdhë. Në një rast tjetër vin një sahabë tek Peygamberi (sallallahu aleyhi وسلم) dhe ishte i lënduar dhe profeti (sallallahu aleyhi وسلم) profesi ishte pejgamberi i Zotit, lexonte dhe njerëzit, pajte burr i menjor, sallallahu alaihi wasallam. E pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam tha çfarë lëndon? Nuk çfarë mirë. Tha pejgamberi i Zotit nuk kam thënë mirë këtë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pse? Tha pejgamberi i Zotit po mendoja, sot jemi me ty, nesër jemi me ty. Mirë, por kur të desim, ti do të tesh ngjara të larta në xhennet, ne kush e di ku do të jemi në xhennet. Dhe malliot për ty o pejgamberi i Zotit që nuk do të jemi në me i vendë gjenet më bërë që të ndihaj më keqë dhe ngu ushtë. Bu së që që i përgjëmën S.A.S. dhe tha, njëri ju do të jetë me atë që ka dashër fortë. Pra ndaj shithë se këtë domë, se me të do të jeshë. Qëfë se ti donë njërzit e mirë, do të jeshë bashkë me ta. E në qëfë se ashtë e kundër tha, do të jeshë bashkë me ta. Pra ndaj mundohë të jeshë për aty në njëzëve që e duan fortë Dhe të dalim një moment tjetër, e bojëju Belënsariu, njëri ju i cili e priti profetin Sasëm Medina. Kërëdi profetin Sasëm që të banon të në shtëpin e bojëju Belënsariut, a i kishtë të shpinë dy kachë. I tha profetë Sasëm, unë tha e kam më të let që të qëndroj poshtë në katin e parë, sepse vinë njerëzë dhe delegacionët. A të natë, nat, e bojëju Belënsariu, Fleti në katën e dytë bashkë me familjen e tij, po fleti si gjema, sepse mendonte mos vallë në këtë moment të jam mbi profetin sallallahu alajhi wasallam dhe shumë i ngushtë. Të nesëm i lutet pejgamberit, ashtu ka thotë pejgamberi Zotit, pa zotit në rrit i lart. Tha pejgamberi, "S'ka gjë un jam më i, tha pejgamberi Zotit, nuk mundem un të eci mbi profetin sallallahu alajhi wasallam." Sa çfarë madhërimit kishin këta njerëz për profetin sallallahu alajhi wasallam. Dhe pjesë e dashurisë dhe madhërimit është Më ha ditë që unë do ta mbyll me të më shpresën Zotit Xhela Gjell Xhelaluhu që përfitoj nga rasti të rikujtoj veten time në të gjithë të rishikuesit që vazhdimisht çojnë salavat me profetin Alayhi Salatu Wassalam sepse sa më shumë çosh salavatën me pejgamberin aq më shumë të Zoti të bekon dhe aq më pranë profetit do të jesh ditën e gjykimit nëse ti çosh salavatë për pejgamberin mbas ezanit nëse ti çosh salavat me pejgamberin 10 herë në mëngjes, 10 herë në darkë, do të jesh prej aty në njerëzve që do të meritojnë ndërmjetësimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. A dalim ndalemi në hadithin e Ubay ibn Kaamit radhiyallahu ta'ala anhu. I thot Ubayy, Ubay ubej ibn Kaam, i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thotë pega me Zotit, un kur lutem, lutentin më e kam dhënë disa pjesë dhe një pjesë më të mirë të lutjes e kam lënë lutje dhe salavate për ty. Thotë pega më sasem shumë mirë mirë për ty nëse e bën një gjë të tillë. Kur dëgjoj Ubeib në këtë fjalë tha O pejgamberi i Zotit, atëherë un lutjen time, sa herë bëj lutje, do ta ndaj në katër pjesë dhe 1/4 do ta bëj selavat për profetin Sallallahu alajhi wasallam. Tha pejgamberi sa sem shumë mirë, por nëse shton është më mirë për ty. Nëse shton, atëherë tha Pisaabi u nderuar, tha O pejgamberi i Zotit, lutjen do ta ndaj në dy pjesë, gjysmën do të çoj selavate dhe gjysmën do të lutem. Tha pejgamberi sa sem shumë mirë, por nëse shton është më mirë për ty. Sa sahabio, atë lutën time do ta ndaj në 3 pjesë, 2/3 salavate lutje për profetin dhe 1/3 lutje për veten time. Tha profeti sallallahu alajhi wasallam, shumë mirë, por nëse shton është më mirë, atëherë tha u bej në kabo pejgamberi i Zotit, gjith lutëntimet do ta kthenë salavat për ty, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ti e bën këtë, Zoti do të mjaftoj hallë që ti ke, e Zoti do të falë gjunohat. Sa mirë. Në momentin që njeriu thotë Allahumma salli ala Muhammedin wa alal muhammed kemi salallahu aleyhi ibrahim inna hu Hamidul Majid ather në mbyllje të kësaj emisioni përfitoj në rast të këshillëve veten time dhe të këshillëve gjithë televizionistëve që po na ndjekin në këto momente që të rishohin edhe një herë kuptimet e besimit në Zot dhe besimit në pejgamberin sallallahu alajhi. Të rishohin edhe njëherë çdo të thotë ta dush Zotin fort dhe ta duash pejgamberin sallallahu alajhi fort. Dhe të kenë pastysh këto shembuj praktikë tu dashuris për Zotin dhe dashuris për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe mundohu që të jetë urdhrat ndalesat ajo që ka sill profeti sallallahu alejhi wasallam gjëja më e shejt dhe më e drejtë në jetën tënde nëse ti do ta bësh këtë ke për të ndjerë të mirën dhe lezetin dhe lumturinë kësaj bote para se është më e rëndësishme botës tjetër ather leti tjet, profeti sallallahu alejhi wasallam mbi çdo gjë tek ti në jetën tande, zak kështu edukoj fëmijët e dukoj tu, të kështu mësoj njerëzit e tjerë se më shpresën Zoti Xhallaluhu, nëse do të veprojmë kështu, do të na dojë Zoti fort. Edhe se Zoti neve na do fort, do të thotë se do ta kalojmë mirë njët në jetën e kësaj bote, do të kemi mbarsiti, do të kemi qetësi. Paqja është më e rëndësishme është bota tjetër. I lutem Allahu Xhallaluhu që të dërgoj paqen e tij, mëshirën e tij, mirësitë e tij, beqatitë e tij. Me të dashurin e Tij, të dërguarin e Tij, profetin Muhammed sallallahu alejhi wasallam, dhe mbi të gjithat ata që ndjekën dhe pasojnë ashtu siç duhet rrugën e Tij, rrugën që ai skicoi për marr njerëzimin, rrugën me të cilën është fshehur lumturia e vërtet, Zoti na lumturoft jetë në jetën e kësaj bote dhe na lumturoft në jetën e botës tjetër me takimin bashkë me Muhammedin sallallahu alejhi wasallam, e mbyllim këtë emision duke u uruar me urimin islam, ju përshëndesim, salaamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah më bekimet, mirësitë, deri atij paqen dhe mëshirën e tij qoftë mbiu.